Să Pemikiran kupasan kepada makna solat makna sembahyang yang dalamnya mengandungi begitu banyak persatuan, pengertian sama ada dalam gerak-geri dalam sembahyang itu ada artinya maupun perkataan-perkataan yang di rak yang menjadi bacaan mengandungi makna-makna yang amat mendalam semakin dikupas, semakin dikaji semakin ditulis, semakin nampak kelebihan-kelebihan salat yang jelas dia bukan ciptaan manusia tak mungkin manusia dia anugerahkan kebulihan sedemukian atau untuk memformulakan suatu ibadah tak kira lah daripada khusus ibadah sualah ibadah puasa, ibadah zakat ibadah haji ibadah jihad semuanya merupakan suatu adunan pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sememangnya wajib dipertingkatkan dipertingkatkan didaya ditingkatkan dia, dia kita lihat daripada perbuatan-perbuatan yang yang perlahirnya tidak sangat mendatangkan apa-apa makna sekarang angkat tangan, tiam tunduk, bangun sujud. tapi buahnya hasilnya kita dapat melihat bagaimana dengan salat yang serupa kita buat Nabi buat rupa kita buat, sahabat-sahabat buat, awliya buat, tabi'in buat tapi pencapaian masing-masing berbeza. salat nabi awliya buat, salat nambah salat sahabat, salat tabi'in menggambarkan suatu keadaan transformasi daripada insan yang wahid macam ini bila dia berharapkan Allah SWT dalam salat dia boleh larut yang katakan khusyuk itu ketundukan hatinya sampai dia boleh panah daripada alam ini sampai tidak sedar apa yang berlaku dalam alam ini sampai macam so, sahabat yang pernah mengalami keadaan-keadaan tertentu sampai mereka tidak tahu apa yang berlaku di sekiling mereka waktu mereka sedang semayang makna dia dipertingkatkan daripada insan yang fizikal kita tubuh ada dasar, kepada insan yang spiritual insan rohani Yang boleh dijadikan itu sebagai penyesaian kepada kesemua masalah-masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, Nabi bila dia menghadapi tekanan-tekanan kerja, tekanan-tekanan penghidupan, uh, demand tuntutan daripada umat Islam yang susah, yang senang, demand daripada isteri-isteri yang sampai dia tidak mampu menghuraikan apa yang mereka minta penyelesaiannya dia kata rayah naya bilal rayah nak itu maknanya kita selesaikan dengan semayang panggil yang ada sesemayang semayang, so, semayang penyelesaian kepada masalah jiwa yang kosong. semayang merupakan jawapan hati yang tidak tenang semayang merupakan sisa hati so, Banyak benda yang dapat dilihat itu yang katakan yang surah al-bayyinah telah umiru illa liyakhbudu allaha kamu tidak di arah tidak diperintah tidak disuruh untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan kamu ikhlas seolah olahnya kalau tak mau jadikan semua yang itu semata-mata kepada taala tidak ikhlas salak olah lah, tak payah buatlah. Itu itu olah hanya, sebab tu hujung tu khunaka dengan ikhlas itu akan sampai orang yang suci hati, yang bersih hati tu. sebab tu dalam ni kita start dengan ada pun kesempurnaan ikhlas, nah, tengok di, di balik kepada bila saya katakan jadi ibadah itu berpokok pangkal kepada keikhlasan ikhlas itu pula ada tingkatan dia tak sama kita semua ikhlas tapi diukur balik tak sama mungkin sipulan lebih ikhlas daripada sipulan sipulan, ikhlas sipulan itu kita tak tahu, Allah yang tahu sebab dia katakan kesempurnaan ikhlas itu ada tiga perkara dijadikan sebagai satu panduan nak kata dapat ikhlas itu nak dapat macam mana Kena mengandungi dalam ikhlas yang tiga parah Kalau tiga dapat kita kumpulkan Dapat kita hayati Kita akan dapat makanan ikhlas Yang pertama Jangan tuntut dengan sendahayang itu Dengan keredaan Allah Jangan kau tuntut akan berada manusia Jangan mengharap makanan manusia puji Manusia bagi kredit Tapi harapkan reba Allah Mena buang langsung keperluan ataupun pulangan-pulangan segera yang bersifat duniawi Itu dikatakan selat yang pertamanya kita tuntut Kita buat semayam itu, kita tuntut Kita nak dapat apa? Nak dapat kerebaan Allah Nak dapat reba Allah mesti kena buat seperti yang dia suruh kalau kita buat yang bukan dia suruh buat ikut kita tak ikut dia ikut Allah Ta'ala nak reda macam mana sama-sama kalau -sama, so kita kalau kita nak upah orang kerja kita bayar gaji basahkan kepada aspek yang kita suruh dia buat kalau so, dia buat ikut dia tak ikut kita so kita nak bayar upah macam mana walaupun dia buat kerja baik dia buat kerja rimang bagus sungguh macam kita kata kita rupa orang basuh kereta tapi dia basuh kereta orang lain bukan basuh kereta kita penting lah shining training semua orang kita aku suruh dasar, kereta aku atas itu kita juga hmm. apa yang kita suruh so, apa yang kita suruh itu yang kita buat dapat lebar kita buat kerana Allah Sebab tu cantik jawapan Tapi tak betul, tapi cantik Bila seorang Sahabat Masuk Dalam masjid Zaman Umar, ni, zaman Umar. Ataupun mungkin dalam surah Yang pentingnya di semayang itu Umar ada dalam masjid Di semayang kalut Jenis semayang tangan rabar rata Korang hidung lah Semayang duduk lebih kurang dekat palang lebih kurang gitu. Dia nak keluar masjid. Ubah tangganya. Ada apa lagi? Aku sembahyang. Dia kata, "Ish, hang inna kamu tak Pergi buat semula. Tadi tu hang tak sembahyang lagi pun." umat dia dia rasa dia jenis orang dia pergi semayang semula semayang fullah dengan cantiknya berbizit tak kubir cantik rokok cantik tidak cantik semua salam cantik habis ke semua tu dia keluar mana baik semayang yang awal nak buat jadi tu dari yang kedua tu dia guru jawab yang terbaik bagi aku yang mula aku buat dari tu Perkara. Yang mula tadi itu aku buat semata-mata tanah Allah walaupun sibuk. Yang kedua aku katuk hang. Atulah yang lagi tinggi aku buat dia macam cantik. Petih hang aku yang kedua sebut untuk hang, untuk kamu. Betul jawab anda contoh yang pertama tu dia buat kerana Allah walaupun nampak tak elok tapi dia ikhlas kerana Allah dia sebo pahala badawi yang kedua itu dia buat kerana orang tak cantik kita nak yang kedua tu dia buat buat buatkan Allah asyik yang dikatakan cantik cantik dia cantik, tapi tak indah yang sembahyang cincai yang kata cantik yang kedua cantik cantik kerana apa kerana Allah aku buat juga tu dekat tempat sembahyang pun buat kau keso itu sebab tu ikhlas kita buat akan salat ke bukan salat sahaja apa sahaja tu kalau kita buat dia ikhlas persemua hidup kita ini memang tu yang kita ulang Kalau so, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hmm. lillahi rabbil alamin tu yang kita latih setiap hari sembang semoyan kita ibadat kita umum semua Nusuki Semua ibadat Wa mahayaya Kajaya Wa Yang kita buat untuk mati Apa saja kesemuanya kita buat Lillahi Rabbil Alamin Buat untuk Allah Itu yang kita gunakan kata, -kata nak buat apa-apa Bismillah Bismillah kata nak tidur pun Bismillah Makan Bismillah Jalan Bismillah Buka lampu Bismillah Buat kereta Bismillah Nak, nak mengaitkan semua gerak-geri dan kerja kita-kita buat itu, kita nak buat buat kerana Allah bila buat kerana Allah, seorang diri pun kita buat sama dekat orang kalau kita buat seorang diri cincai sekarang tadi depan rumah maka melok seorang diri maknanya kita kelebulin bukan buat kerana manusia kerana Allah buat tengah malam seorang diri dalam gelap kita buat cantik kita buat terperik buat seorang diri dalam meja orang tak ada cantik bukan semua orang banyak itu itu nak mengatakan bahawa bila kita buat billahi rabbil alamin ma'akum ainama dia ada bersama kamu di mana pun broder wallah <tuh> dia mata nahu Allah apa sahaja yang kamu buat dia melihat datang perasaan itu perasaan kita buat untuk dia dia sedang melihat tadi lelaki tadi itu dia tahu rumah sedang lihat dia maka dia buat cantik yang pertama dia pun aku tak melihat dia tapi dia dah biasa begitu saya duk agak lah mungkin keturunan orang tadi itu keturunan yang semayang sibuk-sibuk tadi rumah marah tu yang sampai seperti sekarang ada di medit tak tahu di semua yang ambil lah garu sana, garu putih-putih, serban putih tengah semua dia sugi tu dalam pasal, tengah ini tak benar Allah, rokok lah sepunya dia biasa begitu tangan dia goyang sana, tangan goyang sini buat apa-apa aku -apa. nanti, aku turun nanti rumah marah tak ramai lah nak balik kepada wallahi mata'amdu nadafidan Allah itu apa sahaja yang kamu lakukan kamu kerja bersih dia melihat dia melihat macam cerita okey saya pandang kejap yang kedua Bahawa kau lihat akan taufik itu daripada Allah Nak boleh semayang ni Nampak senang tau Tapi tanpa hidayah Tanpa taufik Tanpa ihsan Allah Tak boleh semayang Dia tak ini mana syaitan boleh lagi uh, Mencelah tengah-tengahnya Membawa kita kepada meninggalkan salat sebab tu dia kata innaha lakabira ila al-khashiin sembahyang barang yang cukup berat melainkan orang yang telah tunduk hatinya kepada Allah Taala. Tu kalau kita boleh semayang itu satu anugerah dia. Anugerah. Saya tak sedar rasa lah dalam konteks masyarakat Malaysia. Kita kat masyarakat Malaysia, tak masyarakat depan kita. Saya saya buat pasal masyarakat Malaysia ni Antara orang yang semahyang betul tak tinggal semahyang dengan orang yang semahyang tapi tinggal semahyang tak lekat dengan waktu atau semahyang tidak sebenar. Saya rasa yang tinggal semahyang lebih banyak dari yang semahyang. Tengok balik, tengok balik, tengok tempat kerja, tengok di pasar, tengok di perjalanan, tengok di sekolah di tepi laut orang bersantai, sebab bekerelah dan sebagainya, sebab tenungui dan sebagainya. Dan orang yang yang yang jaga ataupun yang yang concern semayang ni, dia, dia tak tinggal, dia buat dengan betul patuh, tu. Saya kata sedikit bilangannya dibanding dengan orang yang meninggalkan salat, yang yang meninggalkan semayang. Saya duduk pun hulang pun, oh, saya kata macam kalau kita naik kapal terbang sebuah walaupun kapal terbang itu pergi ke Mekah pergi nak buat haji, pergi buat umrah atas kapal terbang itu memang, memang susah itu ujian yang menunaikan salat dalam satu perata saja kalau naik dua perata itu nak pi, nak pi buat umrah itu sebab tu tahajir pula sesayah haji sesayah umrah balik dari umrah memang kita balik menyanggah matahari kita akan jumpa sekejap oh Allah oh, tu oh, asas tapi kita masuk waktu kejar sekejap waktu malam jumpa sekejap lagi waktu hubuh memang tapi kalau di diwujud untuk makan pagi semua bangun semua bangun tapi kalau untuk semayang bukanlah saya nak nampak konseptif tapi nak nak menyatakan dalam perjalanan kita dalam bahasa semua tengok ya. makna tu is nak sebut kuan ni bawah tanpa taufik ini, tanpa ada anugerah Allah ni tanpa ada satu satu hidayah Allah kepada orang kita nak beri kesempatan ruang kepada dia Nak buka kepala dia Tenaga Nak pergi tunaikan semua dalam waktu Bukan senang Bukan senang Sebab tu kita kena ingat Bila kita Boleh tunaikan salat Ada orang kita berhenti Ada orang kita semayang Boleh semayang Mata fotobang boleh-boleh Dalam masalah so, so, Kesebuangnya boleh Makna itu kena ingat Engkau bahawa engkau lihat Akan taufik itu Berkata Allah Kena-kena so, hargai kena, kena sebab tak-tak semua Ali tengoklah di mana tidak semua orang mudah waktu yang senang senanglah waktu yang kita dalam keadaan tidak tercabar waktu lapang kita ada masa kita macam kar ni mari semua semua pakai semayang marib ok Aisyah semayang semua ok betul lah dia buat dokter lain Untuk kerja waktu mesyuarat tersebut dengan dengan tersebut uh, dengan syuruh heboh haa itu saya kata hargailah ni sebab tu jangan jangan cercihakan dia atau puasa pun kita lepas puasa bukan senang dengar. dengar tenang puasa tapi yang puasa yang sebenar yang bukan nak bangun sahur pun satu perjuangan yang hebat nak bangun sahur tu tu bangun sahur pula puasa tak boleh pula itu betul bila kesemua yang dapat kita buat hatta balap ambil yang lebih besar kalau kita dapat menunaikan kewajipan yang besar-besar seperti mengeluarkan zakat ekstra keluar lebih daripada zakat yang ada harga kita buat kebajikan daripada harga kita senangkah manusia dia sifat kecil Tak, tak semua tak semua zakat boleh orang keluar tak semua sedekah boleh orang keluar tak semua derma orang dia keluar kalau kita -kala boleh keluar kita ingat itu taufik Allah Ta yang membuang sifat terkut, dahil daripada kita satu anugerah bukan senang saya kata bila ingat ini dengan keluar. yang ketiga untuk kata ikhlas ini engkau memelihara akan dia hingga hilang dirimu dengan dia Memelihara Memelihara salat Mereka-mereka <tuh> yang sentiasa Memelihara Jaga semayang Jaga jangan terlepas <tuh> Kalau tidak jaga Dia terlepas Terlepas maknanya Kita terlepas semayang Lupa tak Bukan lupa, Tak ingat Bukan tak ingat Lupa Lepas dan tidak terasa suatu tuntutan bila kita terlepas satu semayang itu tidak terasa satu kerugian tinggal sehari puasa dengan sengajalah bukan kerana sakit tak terasa satu satu kerugian ada orang-orang tak puasa sebulan-bulan puasa Jadi, macam saya pernah sayang dulu sekali ada orang perempuan lupa dengan saya dia dia kata dia amat pelik dengan suami dia puasa sehari pun tidak pernah tak pernah rambun memang dia puasa dia paksa saya buat makan pagi saya kena buat juga kena marah tapi dia tiap-tiap malam pergi terawat ulak Ula... boleh berlaku kalau orang puasa langsung tidak pergi terawat berlaku tak suami saya tak pernah miss. tiap-tiap malam pergi terawat puasa tak pernah <tuh -tuh. Saya, saya syak saya kata ikut dia kadak dia pergi dah. Dah taksat dia pergi semua dia kata pergi nak? dia kata lah Kau dia kata tu saya kata orang orang tak puasa dia, dia boleh kata macam-macam cuba cuba ikut tengok sekali ikut apa nama-nama habis lah pula <laughs> uh, bukan saya nak nak apikan dia bukan jadi batu api cuba tanya orang jiran sebelah tengah ada dak dia ada di surau tu. Cuba tanya, cuba tanya tengah sebelah. Dia tanya orang sebelah. Orang sebelah kata, eh. Tak pernah nampak pun. Dia melosak. Cuba tanya orang lain pula. Ada dak suami dia di surau? Bukan nullah, anu bukan orang lain ni. Semua yang dia tanya Dia dapat jawapan kata Tak tahulah pun Tapi Tidak pula pernah nampak Sebab dia tak ramai Yang sembahyang tu tak nampak Tak nampak sekali pun Tak nampak Akhir baru tahu Dia bukan pergi sembahyang seorang so, Itu orang yang yang kedua saya power Ok Ini yang yang Bila kita hargai Suatu pemberian Kita, kita ada suatu perasaan nak berterima kasih bila kita nak kita menerima suatu pemberian suatu anugerah timbul hati kecil nak berterima kasih saya ada tanya tadi pagi tadi, terima kasih pagi tadi kau saya ada ada seorang hamba Allah datang aku aman nak jumpa dengan saya nampak aku aman Mari berjumpa Dia kata saya Nak datang ni Nak terima kasih dekat Ustaz uh, Tahun 1993 dahulu uh, Setelah saya kahwin selama 7 tahun Tidak dapat anak Tahun 1993 Saya datang jumpa dengan Ustaz uh, Ustaz bagi air So balik minum dengan suami Saya minum Bulan itulah saya dapat anak sekarang anak sudah ada 6 orang tapi tak ada kesempatan nak ucap terima kasih hari ni berapa, berapa terima kasih <tuh>. macam mana berapa tahun tu baru baru 14 tahun betul oh rupanya bukan bukan itu ok tak apalah terima kasih, terima kasih. apa yang kedua yang kedua ada masalah nak minta ubat baru Yang ni yang sungguh ya? Yang pertama saya tak berusaha Yang kedua yang berusaha Tapi tak apa lah Tapi saya nak saya Hidup Dia menyimpan Sebab kita kalau kita, kita merasakan Itu satu anugerah Macam Yang itu tu bukan saya Allah Ta'ala Anugerah Allah Ta'ala Dia kena balik semula Kena ada Suatu perasaan dalaman manusia Untuk menghargai suatu pemberian semakin besar pemberian semakin besar rasa terima kasih nak nak nyebut kes tadi itu jika dia rasa betul saya yang berikhtiar Allah taala makbul doa saya sepatutnya datang daripada tahun 90 92 itulah dapat anak tu ni 2006 dia mengaku terima dia tak, tak dapat anak sebut duduk nampak doktor semua datang doa saya makbul mungkin atau kebetulan mungkin dapat anak dapat kerap pula setahun satu setahun satu punya subur bukan itu sebab itu balik cerita ini bila kita merasakan kita telah Allah beri anugerah besar iman apa iman dibagi islam Bagi Islam, dia bagi nur cahaya Dia bagi kita ruang untuk belajar Untuk untuk kita praktik dan boleh kita buat Tak, tak, tak macam orang lain yang tinggal kita, kita memang saya yakin yang datang sini orang yang telah kuat Kerana itulah maka dikatakan bahawa Pelihara dia Kalau solat, pelihara solat. Puasa, pelihara puasa buat kebaikan dan jangan berhenti cakap tu terus buat begitu kerana dia itu dikatakan bahagia sebagai suatu anugerah Allah yang perlu kita pelihara bila kita pelihara semakin kita buat dia semakin dah rapat dengan kita sama dengan salat kalau orang yang buat saat tinggal tinggal lama buat pula dia tak dekat kalau tak tinggal dia pelihara dia tapi waktu tu, tak pernah tinggal tak pernah tinggal tak pernah tinggal, tak pernah tinggal dia dah sebati kalau sebati tu kalau kita tak tunai dia yang nuntut kita tunai Tak tidak hati tak senang tak, ada something wrong lah something yang tak kena oh tak semayang lagi itu oh, saya maka pelihara hingga hilang dirimu dengannya maksudnya sampai kita sebati dengannya selesai buat ikhlas dan segiranya wajib mesti bagi orang yang semahyang itu mengetahui ini saya kata dia mula menerangkan uh, gerak-geri tadi itu kata-kata perkataan wording yang dipatah itu seginya seginya suginya suginya mestilah bagi orang yang sembahyang itu orang yang salat itu setengah orang tak mahu langsung berkata bukan sembahyang apa sembahyang solatlah dia bahasa Sebab asal maknanya bukan dia sembah dia sembah yang sembah yang maha kuasa Bukan sembah dewa-dewa, sembah Yang. Yang tu balik Yang Rukusalah, Yang Yang Maha Kuasa. Itu bahasa Melayu lah. Ciduk orang tak bega, kerana pakai padang salat, pakai salat lah. Yang penting kita faham. Orang yang semua yang itu mengetahui akan ia, akan yang ia hendak perbuat itu, dia kena tahu dia nak semai, dia nak buat apa? Apa dia? Tahu kadarnya, kadarnya maksudnya kalau kita tak kebir kena tahulah pada tak kebir tu panjang mana kalau setengah jam buat Akbar tak kena Allah dia bukan panjang tuah tu dia kalau ikut uh, hukum tajwid pun Allah bolehlah dalam dua harikat nak panjang tiga harikat Akbar. Barujung tu dia bukan mat Dia tahu huruf mat Huruf mat ni alih wawiya Allahu Akbar Allahu Akbar Maiman lah mat tu ujung tu pula So Allahu Akbar Allah Berapa harikat tu yang kita kena tahu kadar Dan kena tahu pula bahawa bila kita laksanakan rukun semahyang serukun so, tu tiga belah kena tahu lah dalam tiga belah tu kalau anda baca tengok memang tak takbir satu rokok dua tarif rokok satu sujud dua bila bila takbir satu kena tahu lah Allahu Akbar satu tu kita patahkan pula kita kita hongkai tangan pandai pada lepas tu Allahuakbar dah dua tak betul juga Allah dah tiga berapa rupa nak buat kerja itu yang datang ayat Quran <Sessizuk> ya ayuhalladina amanu'la tubtilu amalakum Hai orang yang beriman jangan kamu batalkan amalan kamu yang semayang lupa Allahuakbar itu kalau ada berlaku apa-apa pun kita tak boleh batal semayang belainkan kalau yang berlaku itu sampai peringkat boleh merosakkan dawa, merosakkan hakikat -hak benda baru boleh berunti semayang, batal semayang itu, sepak pula keluar, budak nak tujun uh, tangga dan sebagainya uh, api terbakar sebagainya uh, ular kalau dah tak, kalau kadang kalar jengking saja boleh dipukul boleh sambung semayang, tak boleh tak payah batal Kepoint saya yang mengatakan bahawa bila kerja semayang tak boleh batal itu dipanggil takabi ratul haram dengan takbir itu haramlah kita melakukan pekerjaan yang bukan semayang perkataan nabi kata in dinna hadhis salah la tasluhihi min kalam dibaca syi'an dalam semayang tidak boleh masuk satu patah perkataan manusia betul tak boleh masuk yang boleh pakai kalimat kaliman Allah yang diizinkan disuruh dalam semayang Bara dengan wajah tu, Allah tak nak suruh dengan solati rusuki Allah tak nak suruh. Ta suruh yang lain daripada itu tengah semayang tak bersih-bersih kawan terawah headphone dengan anak-anak saya terawah nya yang baru. So orang Arab tu dia pi gelas, gelas. Apa namanya gelas eh tu lah. Gelas gelas plastik tu, meletak depan dia tu. Dia bubuh air sikit, dia main letak situ. Pili semayang. Kak yang kedua semayang utrawan. Mai lah Arab ni tukang sapu ni. Tukang sapu ni Mereka ambil lah pegang tu <tuk> <tuk> Depan kita tengah semaya rak mebel peganglah pegang, betul. Pun ke <tuk> ambil ambil lah, pemilik lain nak ke mana? Batar tu, lata solo tak boleh. Sebab tu hatta ata kalau kita sebut ayat Quran sendiri pun sebut ayat Quran sendiri pun tetapi dengan niat satu tujuan dunia batal semayang tak sah apa dia guna ayat Quran katakanlah contohnya dia semayang Aisyah uh, dia nak kirim kitablah. Kebara kawan Kata kawan berjanji dengan dia Datang nak ambil kitab Datang kawan tu Dia tengah semayang Lepas tu, dia nak suruh kawan tu ambil kitab dan semayang apa Dia baca ayat Ya Yahya Khuzil Kitab Biqu Ada ya Quran Wahaya Yahya ambilah kitab itu dengan baik Oh, oh. ambil dengan baik Ya Quran Tapi dia tujuan dia Suruh Yahya dia Ambil kitab tu Tak boleh Macam saya cakap, kata Betapa batal ya semayang Walaupun anda baca betul Tapi niat tak betul Baca Alam Allah Tapi niat tak betul Saya pernah ceritalah saya Macam orang semayang malam Makanan telah siap Nak makan di semayang dulu Tengah-tengah semayang itu Tengah kucing pergi nak makan ikan. Dia tengah semayang Takkan nak berhenti semayang Kerana kucing nak makan ikan Makan lauk Memang tak boleh berhenti Tapi nak hambat kucing macam mana Botanya Al-Qari'ah tu huh? ahnil man. Push! Kucing ni dia faham ke Kucing ni dia faham ke bekul niat man, dia betul lah watarologi balatal ahli manqus dulu mantis niat dia nak halau kucing tak dia batalkan so, kalau kita faham demikian kita apa kena balik pun tu yang disebut pendek dia kata apa dia kata sampai ke hendaklah perubut. kadarnya kadar semayang tu kadar uh, takdir tadi padar uh, rukun dan ini kata, kita buat pada mana rukun yang panjang yang boleh panjang-panjang mana yang pendek pendek mana itu dia jemput supaya syukurlah ia akan Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tahu dia mungkin ada hikmah ada mengapa rukun ini panjang rukun ini pendek semua dibuat untuk takfif meringankan. macam rukun yang tidal ni rukun ini pendek ada orang panjangkan tak boleh lah antara sujud rukun pendek sujud rukun panjang hatiah baca rukun panjang Okey. atas barang yang diberi taufik akan dia maka bahawa sahnya semayang itu sahnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan daripada apaan, daripada perbuatan dan azkar daripada bacaan-bacaan so, dalam semayang itu Allah himpunkan dalamnya buat apa perbuatan pekerjaan yang kita kena buat ikut semahyang yang Jibril ajar Nabi Nabi ajar kepada sahabat sahabat ajar kepada sahabat sahabat kepada kita itu, itu dia katakan bahawa itu kesemuanya taufik memang hidayah memang Allah tunjuk begitu taufik Allah tunjuk begitu bukan dibuat-buat bukan sengaja dileka kita tidak itu satu taufik satu petunjuk Allah takut kena buat begitu Maka bahawa yang sembahyang itu selnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagi kebajikan daripada apa-apa perbuatan, azkar, sebutan-sebutan, bacaan-bacaan. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang atau di bermula dengan rukun berdiri betul. So yang ni yang rukun berdiri betul ni kita kena faham bahawa berdiri betul ikut yang nabi tunjuk. Orang yang berkuasa berdiri betul, dia kena berdiri betul dalam sembahyang pardu ataupun buat sembahyang wajib. Sembahyang kita panggil pardu, kita panggil wajib, kita panggil sebab bintenyak usahli pardo, usahli pardo asyik, usahli pardo sebab eh pardu. Apa dah hukum sembahyang? Kita kata wajib, kita kata pardu tak apalah lah tu iftir tu cerita lain. Okay. Apabila kita katakan bahawa sembahyang itu satu daripada kewajipan Allah Taala kepada kita, maka dia ada dihimpun dalam tu dalam sembahyang itu sebagai sebagai suatu medium insan hamba nak berhubung dengan Allah Taala Tuhannya. So kita kalau lekat sembahyang tu maknanya kita berhubung dengan Allah Taala 5 kali sehari semalam lima kali sehari maknanya kalau kita ada kawan ada jiran ada pemimpin ada ada ketua ada guru yang kita boleh berhubung dengan dia sehari lima kali anda bayangkan tengok bila iratnya hubungan seorang kawan sehari boleh tercakap lima kali seorang kurang lima kali tak lupa dia dia tak lupa kita berhubung kadang kita kawan juga tapi dua tahun tak pernah jumpa tak pernah bercakap, tak pernah berhubung kadang-kadang setelah berjumpa pula pun saya malas nak tegak makna dia sebab tu Allah letakkan satu taufik satu petunjuk hidayah nak memeserakan hamba ni dengan Allah SWT dia letakkan, dia taburkan daripada awal waktu bangun pagi subuh kita berhubung kita sebut nama dia dalam satu semayang tu berapa puluh kali kita sebut Allah Ta'ala Allah Akbar Allah Akbar Al-Quran pun Allah Ta'ala tu lepas itu, tengah hari pula berhubung pula sebut banyak kali pula Allah Akbar Allah Akbar so, sampai sepanjang bangun tengah malam pula sepanjang tahajud Allah so, damainya hubungan tu irat hubungan itu. bila kita irad selebarkan rupa irad mana mungkin kita boleh melanggar perintahnya mana mungkin kita boleh melakukan perkara yang boleh dia marah yang boleh mengundangkan kemurkaan Allah tak mungkin tak mungkin Malah, nak, nak, kalau kita dengan kawan yang begitu rapat mesra pun, kita tak nak menyakitkan hati dia kerana nak hati dia tu, kata orang-orang orang, nak buat sesuatu yang boleh yang yang bagi dia damai dia tenang, dia dia baik Itu yang saya kata, yang digunakan uh, Berdiri hamba Dan berkata Ya Allahu Akbar Maksudnya dia menyebut dalam awal semayam itu Dengan niat Allahu Akbar Bahkan taklah ia muqaranah niatnya Dia samakan Dalam Allahu Akbar itu Dengan niat apa yang dia nak buat Maksudnya kita bayar Qasat Pakar tayin, kita dah ulang banyak kali dah tu kesat uh, tu niat semaian semaian apa kita ada semaian wajib semaian sunat uh, semaian wajib, wajib apa uh, kita ada wajib uh, zuhur, wajib asar wajib isal semaian apa semaian mayat, uh, perlu kipayah itu yang dah katakan kena niat dalam itu kerana, kerana mak mukarmanya kita joinkan niatnya yang ditabarkan pada syarak. So, Okey, yang untuk prasyarat ini saya terangkan ada guna saya terangkan. Bagi kita bagi orang yang biasa melakukan solat macam biasa kita buatlah, kita senang saja. Kalau biasa dah maka niat yang kita niat itu kena niat kepada Allahu Akbar. Hmm? Tak takut kalau itu menjadi masalah. <coughs> Karena kebolehan manusia kemampuan dia untuk meletakkan memasang niat dalam Allahu -Akbar, akbar itu bukan semua sama. Kita kata ni sekaja sebab Allah a tadi Allahu ah itu yang yang bermasalah. So, bila ini masalah ni panggil masaqah. Bila, bila dia bermasalah tak pasang niat ketika itu kita jadi masaqah-masaqah kepada kesulitan masyakkah kesusahan, masyakkah kepayahan, bila betul payah, sampai lima, enam kali tak boleh, tujuh, puluh, tak boleh ke lagi payah sangat, ada kaedah pekah yang dipanggil al-masyakatu -ma -al tujuh ribu taisi bila kamu berjumpa dengan suatu kesusahan, kepayahan kamu kena pindah kepada yang mudah itu kaedah pekah faedah kekah kita pakai dalam Ashbah wa Nazair Asayuti pun ada Ibn Hujain pun ada Al-Masri Al-Masyakatu semua ibadat yang kita buat dia susah 7000 taisir dia ditukarkan menarik dia kepada boleh melakukan yang mudah so asal maknanya senang saudara faham macam uh, bulan puasa puasa wajib tahan diri makan minum dia tak boleh puasa kerana dia ada gastrik jika puasa juga dia boleh pingsan maka dia kena ubah apa dia ubah puasa tak boleh Eh hey, puasa, buka bila buka ha, jah, disebutkan waman kana minkum mariban orang yang sakit puasa dalam dia sakit au ala safarin dia dalam perjalanan yang ada masaqah ...perjalanan yang dia susah nak... ...jalah macam dulu... ...bayanglah orang berjalan... ...bulan puasa... ...jalan siang hari... ...padang pasir panas ...naik unta pula... ...naik kuda... ...naik baral pula... ...dah lah... ...kuda tu pun... ...panai pula sebagai... ...mana tahan nak puasa... ...buka ...tapi ...puasa kaya ni niat ke petubang... ...jauh sangat besar tak apalah puasa ok yang tak mampu puasa juga fa'iddatun itu dia itu dia panggil ubahlah dia fa'iddah maka tinggalkan puasa buka fa'iddah bayar balik min ayam min ukhard pada waktu ha hari lain yang kamu boleh qadar balik nak qadar pun tak boleh juga sebab dia dia um, lah kalau orang gisterik macam orang yang memang lemah memang lemah. ok tak apa tak payah bayar dengan puasa bayar dengan ganti dengan satu kilogram beras tak boleh juga disusah sampai nak cari nak cari bergah pun tak boleh tak nak bergah katakanlah begitu walaupun kemungkinan di Malaysia tak berlaku demikian tapi berlaku di sekat tempat Okey, tak boleh juga dia boleh pergi ke Baitulman pergi habak ke Baitulman saya kena bayar pediah puasa tapi duit tak ada saya minta daripada Baitulman memang kewajipan betul-betul bagi -betul ke dia ambil bagah tu pergi bagi dekat orang-orang yang boleh terima yang kategori pakir kategori maskin Katakan dia dapat beras betul mal, dia cari di, di Bandar Baru Bangi ni orang yang boleh terima tu. Tak ada. Yang ada pun dia, dengan keluarga dia. Misal. Hantamlah, kamu hantamlah. Itu maknanya, dia ubah kepada yang. Haksamanya. Hanya dah. Tak boleh takbir kerana dia payah Akan okay, ambil yang mudah Apa yang mudah? Jangan pasang niat dalam Allah Akbar tu Dia tak boleh Kalau suhri buat juga tu yang 40 kali takbir tak, tak masuk ke? Okay? Tak tahu apa nak masuk tu Apa yang mudah? Dia niat lebih awal Tapi dia mengiringi Yang ambil balik kepada makna niat yang yang syarat cira muaktabar niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li niat itu maknanya kamu qasa kamu niat sungguh-sungguh jazam sungguh-sungguh kamu nak melakukan satu ibadat muqtarinan hati di bukernah muqtarinan ni kamu ikuti immediately dengan perbuatan maka orang tadi itu dia niat dulu aku semayang aisyah empat rakaat tak mengata Allahu akbar terus dia niat habis niat sahaja turut takbir sah lah niat dia dan sah takbir dia ha, sebab saya katakan boleh kalau tak boleh juga yang tu pun ha, pindah kepada bahasa Hanafi hanapi daripada sebab tu kita nampak orang hanafi orang maliki ni semayang tengok dia ujar Allah Akbar dia usali tidak niat tidak. sebab niat pada ketika dia ni, rukun niat dia bukan ketika tu bukan ketika awal ketika duduk mari tu ketika duduk diri tu ketika Tuk Miladuk kata uh, tu Imam kata sawus supuh ajarakumullah tu niat tu imam Allah akbar imam Allah Allah akbar dia kira, -kira niat dah so orang tadi tu belum ambil yang ketiga Allah akbar yang tu pun tak boleh juga oh, tak payah tembayang lah penangkat tangan pun tak boleh tembayang so so Jangan lupa, jangan lupa kan kaidah yang dikatakan al-masyaqqatu tujlibu taysir itu memang kaidah. Lagipun ada kaidah lain Nabi sebutkan yassiru wala tu'siru wa basyiru tu wala wa tunfiru. Yasiru ni selagi saya boleh kamu berikan suatu kaidah yang mudah orang ikut, yang senang orang terima, pakai yang mudah. Kaidah lain ataupun hadis Nabi yang sahih. Nabi hadin berkata, ma khuyira Rasulullah SAW Baina amraini Illa qtara aysarahumma malam yakun isman Adiciu Nabi Nabi Tidak diberi pilih Anta dua perbuatan Melainkan dia pilih Yang paling mudah Selagi tidak terlibat dengan dosa Ambil ya? yang mudah Takbir apa ya? yang mudah Yang mudah ialah niat dahulu ni banyak ni orang-orang yang was-was dalam semayang wah-wah dalam takbir wah-wah dalam mandi semayang wah-wah dalam mandi dunuk dah selesai mandi dah tengah jam dah keluar nak semayang tak ingat ih ujung tumit tadi kena tak tahu boleh londih kain balik masuk bila eh semayang balik tu dah semayang balik uh, sorry, mandi balik tu mandi sejam pula keluar nak semayang pula eh sehingga tadi aku sapu tak tahu da, semua yang balik Tiga kali mandi Wajib Mari semayang subuh Pula tanah Aida tu Dia, dia, dia terlepas tu Saya kesian Sebab saya banyak Mengenai jumpa yang macam ni Tidak-tidak bantu Boleh-boleh bantu Kena faham Tak okey Kalau sudah ada pun Kita boleh, boleh faham Bantu mudah ya? ibadat ni dia benda yang disyariatkan disyari'at ke yang disuruh besalah buh begitu tu ibadah-ibadah tu perbuatan ke pekerjaan ke apa saja yang Allah suruh buat semanya suruh buat takbir dia yang suruh Allah Allah dia yang suruh katakan gitu Allahu akbar itu yang syarat suruh yang syarat suruh pula sekali dia kalau kita pi buat sekali kita kata tak betul buat dua kali kita syak ataupun kita waswas -was. yang waswas -was itu Quran sebut min syarril waswasil khannas waswas adalah kerja khannas khannas syaitan syaitan yang kata tak betul amin udu syarak seru basuh tiga kali sahaja Lebih tiga kali dia panggil mubazir Kalau kita ambil ayat semayang atas dalam sungai yang airnya baru lepas banjir Sedang banjir, air banjir tu ambil ayat semayang pun tiga kali saja Jika lebih daripada itu dia mubazir Mubazir kerja syaitan Lebih tiga kali kamu basuh, kamu ikut syaitan Kalau semayang, ayat semayang ikut syaitan lah Malah semayang pula Allah akbar sekali pun kamu kata tak betul juga Kamu ikut syaitan juga Hai ke semua perbuatan bayang kamu kamu ikut syaitan. Ibadat akan ikut syaitan ni. Mesti balik ikut syarak. Ikut syarak jangan buat lebih daripada sekali takbir. Jangan sampai ya kana abduya kristain. Alhamdulillah rabbil. Dia mula balik semula. Sampai wala dhalin wala dhabt Alhamdulillah balik. Matiyah mesti sekali tujuh ayat Ada baca ulang balik itu sudah di 10 ayat berarti apa 10 ayat ni okay. bila balik sebelum kepada kaedah syarak tu, dia banyak bantu dia banyak bantu, menyelesaikan yang gangguan syaitan tiap akan selesai kita balik semula kepada berpegang kepada syarakat bila dia berkata Allah Akbar hendaklah ia memukaranah niatnya yang dimuktabalkan pada syarak dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya makna dia bila kita Allah SWT letakkan dalam takbir itu berbual Allahu Akbar Allah yang maha besar kita kena kita kena gambarkan dalam ingatan kita yang akbar itu dia besar pada saiznya kah besar pada rupanya besar pada kuasanya besar ke berapa senang faham bahawa Allah itu dia bukan benda bukan bukan bukan jisim dia zat zat yang yang itu akbar muhabza besar. besar dalam segala-galanya besar yang tidak ada kekurangan padanya besar yang penuh dengan kesempurnaan padanya kita katakan bahawa hendaklah ia apa ni Uh, ketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri kedemak kepadanya. Dia berdiri dia kedemak, maka dia buat seperti yang diperintah dia buat. Dia sebut itu memang dia letak dalam diri dia memang dalam hidup kita ini Allah Taala sahaja yang maha agung, yang maha besar. Maka maknanya wakbah itu terlebih azam dan ajal. Azam agung, segala keagungan. Yang kita mau dengan Alhamdulillah Rubil An, al, segala puji-pujian, segala yang nama agung yang sempurna, yang baik, yang cantik, yang indah, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah engkau benar hatinya? yang ni yang masalah. Kalau dalam dalam semayang sahaja kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha agung. Lepas semayang pula kita perhinakan hukum Allah kita perhinakan agama Allah kita perhinakan sunnah Rasulullah kita perhinakan syariat Allah Ta'ala maknanya dalam semayang kita sebut lain di lain Tu yang dia katakan bahawa tidaklah benar hatinya kena sungguh dalam semayang sungguh luar semayang pun sungguh takkan berubah uh, Demikian pula Puan Allah Ta'ala telah mengetahui hamba aku bahawa aku terbesar daripada tiap-tiap suatu bila sebut Allah SWT maka Allah SWT kata kita yang menghayati kita yang telah menghayati makna kehendak Allah dalam hidup kita dan kita semayang tersebut demikian Allah SWT kata hamba aku terlebih mengetahui aku terlebih besar daripada tiap-tiap dan seolahnya ia telah berhadap atasku hamba aku sekarang telah berkata demikian dia mengadap kepada aku atas makna Allah akbar itu maka apabila mengangkatkan dua tangannya sebab tu dia bersamaan dengan menyebut Allahu Akbar kita mengangkat dua tangan semua itu kesemua itu syariat semua itu memang tertakluk termasuk dalam bianat yang jibril pengajar Nabi dua tangannya kepada dua telinganya saya sebutlah mana dulu mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap makbud kita macam bagi signal dengan angkat tangan itu, tu di antara makna je lah saya banyak, saya gunakan perkataan itu satu daripada isyarat daripada simptom kita serenda menyerah diri kepada Allah bagi maksud wa nahnulahu muslimun tu yang banyak dikatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah kamu kembalilah kepada Allah dan kamu serah diri kepadanya itu sembarang ni satu daripada kembali kepada Allah wa kita serah diri kepada Allah Subhanahu lambangnya isyarahnya banyak satu di antara isyarahnya kita angkat tangan angkat tangan satu antaranya kita melepaskan daripada tiap-tiap yang disembah la ilaha tu tidak ada yang disembah ilah tu tidak ada yang kita melepaskan diri kita daripada semua yang disembah oleh manusia-manusia yang tidak beriman itu kita kita membersihkan diri kita kita menolak kita menafikan ma'bud yang disembah itu bukan bukan yang sebenar disembah yang disembah ialah Allahu Akbar itu so, kita melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang disembah yang lain diberal sa'ala dia, dia bagi satu makna Jadi, satu makna yang dia bagi satu tafsiran angkat tangan tadi itu kita mengisyaratkan kita melepas diri kita daripada segala Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia semua itu mengarut satu yang keduanya kita menyatakan kita menyerah diri kepada Allah macam orang mana pun menyerah diri diangkat tangan tanda kita serah diri kepada Allah anak luar muslimun itu dalam dalam taktid dalam apa ni dan yang ketiganya Kita nak menyatakan bahawa La hawla, Tidak ada daya kita dah Ketika itu, melainkan ikut Allah Ta'ala sahaja Kita tidak buat yang lain Kita tidak menggunakan Peluang itu untuk melawan Orang itu angkat tangan, dia tak angkat tangan Masuk kiam Dia tidak kiam Angkat tangan ketinggalan, pegang kepala Bukan itu Semua kita buat itu untuk menyatakan Bahawa kita menyerah diri Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan ikut kepada apa yang diperintahnya. Sebab cuma ke selepas Allah Hu Akbar ada dua bacaan. Satu ibtihah yang kita baca biasa. Ya. Allahu Akbar kabira Kabirah, Mullaikatirah yang kita paham tengahlah. Itu satu bacaan. I banyak bacaan tu. Yang kedua bacaan lagi diambil ni yang sesuatu doktor nabi dia. Subhanakalaulakum wa tabarakasmuka la ilaha ghairuka itu satu bacaan ni jangan jangan juga baca saya pun saya dah biasa daripada dulu dah kita belajar dah boleh tak ada masalah kita baca Allahu Akbar kabira Alhamdulillahi khatira wa'asilah wajah tu itu boleh tak ada masalah ini satu bacaan lain pula boleh juga kita baca kalau kita baca yang ni tu apa dia makna dia subhanakallahumma yakni Mahasuci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Allah tidak buat jahat. Uh, tidak seperti satu maklumat yang saya dapat bawani daripada teteri ni. So di Pulau Bali itu di, perayaan di Pulau Bali itu ialah satu perayaan yang dirayakan oleh orang beragama Hindu kerana satu kejadian berlaku bahawa Tuhan hindu Lord Krishna Tuhan besar Tuhan bos mempunyai beberapa orang anak dia kahwin dari segi dia ada anak dan salah seorang daripada anak kepada Lord Krishna ini jadi jahat Tuhan jahat kalau Tuhan jahat Tuhan melakukan segala kejahatan agama dia Tuhan jahat tapi anak Krishna maka kejahatannya sabar ke peringkat merosakkan seluruh kehidupan seluruh, seluruh hamba maka kalau Krishna dia nak ambil tindakan tak boleh sebagai anak kalau dia arahkan Tuhan lain dia Tuhan banyak kan pergi bunuh orang anak dia ni dia nak sembunyi tak boleh bunuh dia anak tuhan hebat akhir terpaksa juga tuhan tokai besar ni menjelma dari dia dia tuhan lain pula pergi bunuh anak tu dan berjaya bunuh tuhan gaduh dengan tuhan bunuh anak bila anak ni nak mati dia wasiat dia minta tolong dia, dia serendolah tak pernah dia mati tapi tolonglah kenangkan kematian dia itu dengan membuat perayaan menyalakan lilin dan buat manis-manisan jamu makan buat perayaan. Pak dia pun kena kena anak-anak jahat macam mana pun anak dia juga anak, -anak mati, dia mati boleh terima itu dan dia merayakan hari itu hari kemenangan dia bunuh anak dia. Maka perayaan itu nama dia perayaan di Paw Bali aset di di Bali. Jadi tet keter tu nak katakan ada tuhan jahat. Kalau tuhan buat jahat. Manusia buat jahat pun berdengunglah kita ni. Mak rampet pun tengah dah pening kepala ada bukan bukan jahat teromanang pun, pun mak rampet tu. Dia kacau dah. Mak rampet. Okey kak ni pun satu masalah. boleh pergi satu kejadian besar tahun ni sebab orang kurang lima orang mati di perahu otak -tidak. ok kita, kita bayangkan kalau manusia buat jahat seorang di kampung buat jahat pun habis amok sebuah kampung anda bayangkan ni Tuhan buat jahat tapi dia boleh terima tu sebab kita tidak nafikan bila marah islam tidak sebab Allah Ta'ala sifat sifat-sifat nama-nama Allah sifat Allah Ta'ala dia tidak ada sifat kekurangan kenapa dia nak buat jahat tak ada sebab Allah nak buat zalim kenapa nak buat zalim dia tak ada sebab orang buat zalim ni orang sakit jiwa orang sakit jiwa ni macam orang buat lepas jawatan jatuh besar lah macam dia hamuk <laughs> ni kesian, sakit jua sebab tu tidak ada itu sifat kekurangan bila, bila ada kekurangan maka ada ada negatif bila sifat yang penuh dengan yang sifat positif, sifat rahman sifat rahim dan sebagainya maka tak timbul, kezaliman, tak ada kekurangan tak ada kejahatan Allah maha suci. Tiada sebang kejahatan sebab tu tidak ada kezaliman tu dia katakan inna Allah la yazlim misqa lahabbatin fil ardi walafis sama' Allah tidak pernah melakukan kezaliman walaupun kamu nak ukurkan kezaliman itu dengan hanya sebiji atom beratnya sebiji atom tak ada di bumi ke di langit itu tak ada orang buat jahat macam mana Allah tak, tak balas kejahatan bagi maksud bukan itu Allah Ta'ala buat jahat kadang kejahatan itu untuk pengajaran nampak jahat sebagai pengajaran kepada manusia sini dikatakan tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan Allah tak tidak ada kekurangan bahawa hanya ia yang mempunyai ini bagi segala puji itu yang kita timahkan daripada hamdulillahi rabbil alamin memuji Allah taala menjadi suatu menjadi suatu sinonim kepada malaikat-malaikat Allah Taala. Wal ladina 'indahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa hum la yasamund. Malaikat Allah yang ada di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala 'indahu si Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka sentiasa memuji Allah memuji Allah wa hum la ya'amun dalam keadaan mereka tidak pernah jemu kalau mereka juga alhamdulillah itu tak pernah bunting kita bilang suku 33 bunting pak atas bes nak bilang tak apalah bukan tak boleh boleh tapi kebalik kepada ayatnya wahum layas amun itu mereka bila tasbih kepada Allah tasbih yang tidak pernah jemu. jadi diperoleh mereka jadi sampai akhir kiamat terus memuji Allah yang sujud, terus sujud Allah sebab tu bila manusia berperamai sangat kalau kita melakukan perkara yang tidak baik tu tidak mengurangkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dia hatta wallahi yasjudu lahu samawat wa man fil ardh wal syams wal ayat dan telah tunduk sujud patuh taat kepada Allah semua makhluk yang di atas langit semua makhluk yang di bumi berjeritlah sampai kepada wasyam sawal qamar matahari itu sujud tunduk patuh patuh kepada peraturan Allah seluruh bintang tu rupa bilion bintang yang besar-besar tu tunduk patuh kepada peraturan Allah kepada mereka sampai kepada walat bumi kita waljibal sampai kepada bukit-bukit wasyajar sampai kepada pokok-pokok wadawab yang melata yang dalam tanah tu yang segala semut segala terangga tu wa kasirun minan manusia tidak semua ada yang semua yang tidak wa kasirun yang banyak ba hakalailimul azab dan enggan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka berhak mendapat ada Allah subhanahu wa ta'ala itu dia katakan dia sebut subhanakallahumma tu maha suci Allah daripada cek-cik yang kejahatan dan tidak kekurangan pasalnya ia telah yang mempunyai segala pujian watabarakah semuka yang maha suci ia dan barakah pada yang menyebutkan namanya nama Allah nama yang cukup suci menyebut namanya pun mendatangkan kebaikan kepada kita maha berkat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala akan pekerjaannya yang dikerjakan dia Taala taklah ta buat apa pun cipta apa pun penuh dengan kebaikan kita yang tak tahu saja wa ta'ala jaduka yang ni maha tinggi kadar engkau Tuhanku dan maha besar engkau la'ilah ghaiduka yang ni tiada yang jaduk yakni tiada yang menjadikan dan yang beri rezeki dan yang disembah yang lain daripada engkau tiada yang dahulu dan yang kemudian maka apabila membaca ha, itu, itu diantara bacaan yang sempat dinukilkan daripada bacaan-bacaan diantara takbiratul ihram dengan bacaan rukun baca rukun rukun rukun qawli rukun, qawli, rukun bacaan al-fatihah Subhan. So, tengok balik wording itu bukan bukan wording manusia. Tak mungkin kita nak ciptakan wording macam Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka la ilaha gairuka tu. Memang satu daripada susunan Allah Taala. Bila sampai beta untuk seterogi, yakni aku pohon akan dikau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan aku daripada fitnah syaitan yang kena rejam yang ni yang kena kutuk Okey, di episod lain kita melihat bila Allah Ta'ala meletakkan, memberikan kepada kita suatu bacaan, perlindungan biasanya kalau tidak besar tidak, tidak sangat serius yang kita hadapi itu selalunya Allah tidak beri kita perlindungan kalau boleh menang kecil sepatutnya kita mengapa tidak berlindung daripada virus HIV mengapa tidak berlindung daripada ribut taufan mengapa tidak gunakan bacaan melindung daripada malapetaka melindung daripada inflasi Lindung daripada jatuhan saham barang macam tu tu kalau compare dengan yang kita hadapi ni sebenarnya yang paling teruk manusia ialah gangguan syaitan bujukkan syaitan dan kemampuan syaitan yang sentiasa berada di sekeliling kita kita tak nampak dia dia nampak kita kita tidak merancang secara serius barang macam tu tu kalau compare dengan yang kita hadapi ni sebenarnya yang paling teruk manusia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 punca daripada kemaskinan harta punca daripada tidak ada cukup makanan punca daripada ekonomi jatuh kita tak perasan aku tak nak beritahu punca kejahatan dibalik kepada syaitan syaitan boleh mempengaruhi manusia ya kalau kalau kejahatan itu seorang yang insan yang macam kita lay man tak teruk sangat cuba tengok kalau kejahatan yang macam dilakukan oleh kalau Firaun sudah jadi jahat. Dibunuh apa? Ya? Dia buat arahan mana-mana anak Bani Israel yang melahirkan anak bunuh Senang cerita. "Tuzabihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum Dia boleh dia boleh sampai yuzab bihun abna' seorang boleh sebab orang bagi boleh kejahatan dia ada kuasa dia boleh sampai dia bunuh anak-anak kamu anak yang tidak berdosa dia bunuh oi istahyun dia memperkosakan isteri kamu memalukan isteri kamu dan begitu balahun min rabbik balah satu seorang pemimpin macam Mustafa Kemal Atatuk sebagai contoh dia naik jadi presiden jadi ketua kedah Islam setelah jatuh Islam Turki pada March 1 9 24 itu seorang tapi seorang jahat dia bunuh habis ulama dia tukar undang-undang sampai ke peringkat bahawa sembahyang itu pun jadi apalah guna kita orang Turki baca semayang pacihan bahasa Arab tukar terjemahkan pacihan baca Turki tukar baca semayang baca bahasa Turki azan Arab tukar tukar aku bahasa Turki so boleh merosakkan segala macam asusia saya kata jadi kalau itulah dia kenapa dia berlaku dia macam kerana ada saham besar yang syaitan telah masuk mempengaruhi dan merosakkan manusia. Dari yang besar dia rosak sampai kepada yang kecil-kecil dia rosak sampai kerosakan-kerosakan individu insan dibalik kepada syaitan. Semua kemaksiatan kecil sampai ke besar angkara syaitan. Sebab itulah Allah sebut wa ida qara'ta al-quran fasta'iz billah Kamu nak baca quran pun Kamu kena berlindung dengan Allah Daripada syaitan yang kena rejam Kalau nak semayang Kalau nak semayang dah ataupun pun Nak kena auzubillah dia, dia ganggu sampai dalam semayang Kalau tak boleh Ganggu macam daripada mula Tak semayang langsung tak semayang juga Setidak-tidaknya dia kan keraguan kita tadi yang tadi orang waswat tu Jelas daripada kerja dia Banyak ni Min syarril waswat khannas alazi yuwasu wishu bi suwinas dia datang masuk dalam hati manusia dia was-waskan minat jinnya dia pernah dia jin wan nas manusia itu pun manusia yang ditunggangi oleh syaitan padanya sebab tu maka besar sangat makna dia mengapa nak baca nak sembahyang pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim orang baca Quran berhati-hati dalam pertandingan pun A'udzubillah bina syaitanir rajin kena A'udzubillah dan kita dalam banyak perbuatan pun bila berjumpa dengan kemaksiatan pun kena A'udzubillah so ini besar kan? bila kita lupa ini banyak orang lupa tu dia peluang dia bermaha jalain dia lah nampak macam mana kita tak nampak dia tu dia katakan walau la patlullahi alaikum warahmatullahi mazaka minkum min ahad kalau bukan kerana kamu minta lindung Allah taala dan Allah beri pelindungan kepada kamu bukan rahmat dia kepada kamu siapa pun tak selamat latabaktum shayta ila qalil akan terpengaruh dengan syaitan melainkan apa karat saja waktu penting untuk kita hayati bila nak sembahyang qaumul billah istighfar dengan baca jenis saja. daripada mula tu memang Al-A'udzubillah tu juga di syariat. kata dia kena baca pelan pasal apa kena baca balik kepada ayat wa'idha qara'tal quran fasta'izbillah masyarakat Maksudnya lagi. kita dalam semaya nak baca melainkan nak baca quran kata eh quran K kalau kena baca quran baca Al-A'udzubillah dulu tapi dalam salat tidak didengar Nabi baca Al-A'udzubillah Kalau ada dua hadis Satu hadis Abu Hurairah Satu hadis Anas Hadis Abu Hurairah Sahih Abu Hurairah Nabi baca Bismillah Jahar Sampai akhir ayat dia Hadis Anas Sahih Nabi membaca dalam semayangnya Dengan mula Alhamdulillahirrabbilalamin Tanpa dengar Bismillah Dua-dua sahih Kita ulang balik Dua-dua sahih Hadis Anas sahih Hadis Abu Hurairah sahih Artinya Bismillah kuat pun boleh Abu Hurairah Tak Bismillah kuat Baca perlahan Macam di Mekah pun boleh Tak ada masalah Buat dua-dua tu Ya'udzubillah Baca perlahan Tak sabit Nabi baca Kita pun tak Tapi kena baca hukun bukan hukun bukan wajib dia sunat baca balik kepada ayat tadi wa'idha qara'tal quran fasta'iz bin citarujim pilihan baca quran baca Allah Al SWT ok yang ni, aku puhun akan dikau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada petunjuk syaitan yang kena ujjam yang kena kutuk tapi dibaca baca al-rahim maka maknanya aku minta tolong dengan nama engkau Berarti tiap-tiap sesuatu pekerjaanku Ialah yang mempunyai lemah lembut Lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk Dengan beri rezeki Lagi kasih sayang atas segala hamba yang mukminin. Tengok tu Tiap saya cakap tadi Bila renung balik Susunan tu uh, Saya harap saudara tuan perempuan bila baca Quran dia baca hadis, dia tengok semayang ni, kena, kena letak selalu kena, kena ingat selalu bahawa yang yang yang menyampaikan kepada kita ni. Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, eh, dia umi dia dia, dia, dia, dia tidak pernah dia tidak pernah nulis, tak pernah baca, tu dia katakan makun tatatlu min qab min kitab Wala tahtuh biyamin Kamu, Wahid Muhammad Tak pernah pegang kitab apa pun Tak pernah baca sebarang kitab pun Dan tak pernah pegang pen pun Tak pernah tulis sebatas pun Izanlah terbubtulun Kalau kau pernah baca sebuah kitab, Wahid Muhammad Pernah tulis sebarang seorang Irtabah Orang akan persoalkan Orang akan persikaikan Ni kamu buat sendiri Okey Bila letakkan Nabi Muhammad itu Umi Tidak menulis Tak boleh baca tak sekolah. Tapi yang datang daripada dia termasuk yang ini. Termasuk bacaan auzubillah tadi itu bismillah tadi, dan termasuk bacaan Fatihah itu. So nak mengaturkan bacaan Fatihah. Asal beberapa sami dia tujuh puji-pujian dengan wording dia dengan mana pernah orang Islam pernah rasa jemu baca Fatihah ni sepatut jemu lama dah. Dia ulang yang tu-tu je. Mana boleh tak jemu? Setiap kata lagu mana pun kita lama kita jemu. Kalau bahasa mana pun jemu. Tapi mana pernah kita cakap honestly lah yang kita jemu Fatihah. Ya. Dan lagu Fatihah tu cuba tengok. Asal komedi baca sedap cara dia kalekutari sedap jaga dia basik sedap jaga dia a uh, Hudaifi baca Kesemua sedap selak kena dia buka hendak baca uh, tarawih 20 rakaat tu so, 20 kali Fatihah Walaupun dia orang baca, lagu satu dia orang baca tak ubah lagu tu tapi sedap bukan kita buat-buat sedap kadang bila buat try kita ambil yang bukan Quran ambil yang kita Arab biasalah hujung tulah Arab biasalah tu bila baca macam Quran mampu tak ini okay. mesti balik pada Quran itu saya kata bila itu Bismillahirrahmanirrahim so dengan nama Allah Tuhan yang Rahman Maha Pengasih Rahim penyayang mengapa dia pengasih Kenapa dia penyayang? Itu kasih lain, sayang lain. Orang boleh kasih, dengan tidak sayang. Orang boleh sayang, enggak tidak kasih. Allah tak dia kasih pun dia kita, kita kita kita bina dalam kehidupan kita di cara hidup kita memang tak dapat lekang daripada kita buat selalu. Atau kedua sama ada kita buat secara ritual. Ritual ini dah dah dah biasa begitu daripada kecil kita buat rutin macam kita bangun basuh gigi kuduk gigi tu rutin dibuat dah berkian tidak akan ada peningkatan kepada kita melainkan sekadar dia ritual ritual ini tidak ada makna sangat melainkan sekadar kita dah biasa begitu dah satu yang kedua sebab dia merupakan satu cara hidup satu sistem satu sistem yang dengannya Allah mengatur kita kehidupan kita semaian sebagai pokok dan daripada datang beberapa pengajaran-pengajaran yang besar. Di antaranya dia mengajar kita bahawa tidak ada tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah Taala. Allah yang mana? Allah yang akbar, yang maha besar. Kalau ini di up dalam dalam diri kita, di up di di diberikan satu penekanan bahawa kita tidak menghayati mana akbar itu dengan cara menghargai apa yang dia buat. Apa, apa yang menghargai apa yang dia buat? Yang dibuat ada yang dibuat bersahaja yang orang semua boleh menikmati alam alam dengan segala kenikmatan yang kecerlang kembali. Ada yang kedua. Yang dibuat buat ialah agama dia. peraturan dia kalau ini kita lihat, kalau kita semayang juga tapi perkataan tak berjalan semayang juga, tapi menurang-menurang tak berjalan makna tidak timbul akhbat dalam hidup kita, sebab so, kita masih mengagung yang lain lebih-lebih lagi bila kita mengagungkan dalam konteks kehidupan kita Islam letakkan suatu cara hidup jangit daripada itu, inasalati itu dia faham tak? Bila ini tidak jadi akbar Tidak diagung Tidak dibesarkan, Akhirnya dikecilkan Maka cara hidup lain Lebih mengatasi dia Maka akhirnya Yang yang bersendirikan Yang ber, ber, ber, ber, berpegang kepada Islam Itu jika tak dipertahankan Dia semakin hapud Semakin haki Semakin haki Apa sajalah Yang kita lihatkan dalam hukum Gerak geri Pekerjaan perbuatan Ambil yang paling murah Qatakala bahwa mata Nabi kata, hal adullukum ala syai'in in, in fa'altumu hu tahabbatum qalu bala qala abshus salama bainakum. Menak kecil tapi dia bermula. Nabi maukah kamu aku tunjukkan satu perkara ala syai'in in, in fa'altumu kalau kamu buat yang kecil ini kamu akan dapat kebaikan dia tahabbatum kamu akan terjalin satu ukhuwah satu persaudaraan yang kukuh. Sapa kata ya, Apa dia? Sentiasalah ucap salam sesama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kecil tapi dia ada ada guna. Tahabbab tu dia kamu lebih-lebih mesra lebih-lebih berkasih sayang antara kamu. Opalah mau kita nak nak ajak lepas kita guna kata-kata pagi, good morning, bunjuang dan sebagainya. Parsi berpuas Perancis Buatkan api Akhirnya kita nak balik semula Halo Berapa lama kita pakai tu? Halo Padahal boleh Assalamualaikum Assalamualaikum kita, kita, kita ubah Kalau itu pun tidak kita gunakan Maknanya sistem yang lebih agung Daripada apa yang memanglah. Assalamualaikum kita mendoakan kepada dia selamat sejahtera yang non-limited unlimited Assalamualaikum selamat-lamanya mari orang putih pula dia limit dia selamat pagi pagi ya tengah hari mampu lah dia, good morning good afternoon sir, good night good evening dia don't limit kita kita terima itu selamat pagi selamat tengah hari tak petang selamat malam Islam tidak email assalamualaikum tapi tengok bila wa idha hayyitu bila kau bagi salam kepada orang fahayu bi ahsana minha. kamu kena jawab lebih, lebih baik daripada dia auruduha Paling tidak pun sama dengan dia apa dia? wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakat sampai selamat rahmat Allah melimpah rahmat itu pula dikekalkan itu tertetap. Betul. Tetapi dia, dia dia represent satu tugas hidup yang bila kita orang doakan kepada kita, terlekat satu satu perasaan, jalinan satu perasaan yang cukup indah. Tapi tidak semua kita dapat hayati. Tak semua. Dalam kerjaan dan sekolah, di tempat masjid. Tak dapat kita berubah semuka. Akibat okay, itu mungkin saya kata dari kok itulah yang balik kepada semaian yang ditujukkan tadi yang diulang selalu itu inna salati wanusuki wamahiyya wamati guna dia kita nak upgrade kan upgrading kan hidup kita ni seperti yang kita sebut dalam semaian tu nak jadikan. Uh, Semayang kita ibadat kita, pekerjaan kita, hidup mati kita, buat semua tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikiannya untuk malam ni sebab